про існування яких Мілина забула ще сто років тому. Це були пані колишня красуня, сіроватий з небожем, бабця у плетеній спідниці і сивий пан. Мілини чомусь на знімку не було. Не було на ньому і пари дивних рибоподібних істот, які сиділи збоку, бо з ньому був зроблений, власне, звідти. На звороті Мілина прочитала. Шановна пані Мілина мусить заплатити нам купу грошей, якщо не хоче неприємностей. Ми впевнені, пані Мілина, всім серцем пошкодує цих нещасних людей, які зображені на знімку, бо от нам їх ані скилечки не шкода. Нехай сидять собі в нашому льосі без їжі і питва. Тільки купа грошей ласкавої пані Мілини може їх урятувати» з повагою і надією, риб'яча пара. «Шантаж», – сказав Леон, прочитавши написане з замілененого плеча. «Ну от бачиш, і згодилися нам тепер ті гроші, що залишилися від пограбування тобою банку. Але як от їх передати? До речі, той сивий пан, видатний науковець, свого часу завдяки його книзі я викупила з полони Ванду. То виклич Ванду сюди. Нехай вона займеться цією справою. Так вони і зробили. Наступного дня Мілина поїхала автомобілем до найближчого гірського села і відіслала телеграму до Ванди. А за добу під вікнами млина почалося тріпотіння крил. Ванда без вагань узялася за визволення сердечних людей, які сиділи не зачинені в сирому й темному льосі. Вона мусила знайти риб'ячу пару, передати їм купу грошей і простежити, щоб полонених було звільнено. Все сталося саме так. І з того часу Мілина та Леон щороку отримували листівки від них і пересилали їх в Анді. А ще – Свою подяку в вигляді веселих кольорових рибок у крихітних акваріумах передавала риб'яча пара. Через два роки Мілина народила сина, за рік ще одного. Їх, звичайно, назвали лавром і флором. Вони росли поміж польових квітів і кудлатих білих хмар і були такими вродливими, що відірвати погляд від них було просто неможливо. Виховувати малюків прибули старенькі, але ще повні сил та енергії сестри-близнючки Матильда і Марселіна, бо ж Мілина майже весь свій час проводила біля трав. Хоча, звичайно, синів Мілина любила прешалено, так само, як і свого чоловіка, що тим часом розводив найбіліших і найкудлатіших у світі овець. Ті вівці були схожі на хмари, з вовни їхньої виходило таке чарівне прядиво, кращого за яке годі було й шукати. Тим часом з дому прийшла звістка, що Касандра і Флор якось вирушили на колосвітню подорож і зникли десь на кордоні Франції та Італії. Тільки одного ранку Мілина знайшла на підвіконні дитячої спальні дивовижну Вирізблену з дерева троянду, нічим не відмінну від живої. Мілина вмить здогадалася про її походження і залилася гарячими сльозами. Потім посадила троянду під вікном, і невдовзі з неї розрісся цілий трояндовий кущ. Потім два, три, десять. Причудовішого місця, аніж Мілинин і Леонів Млин, не було ніде на цілому світі. Минали роки. Хлопчики виросли і покинули рідний дім, щоб побачити світ. Мілені не вистачало їхніх веселих голосів, не вистачало їхніх тіней на землі перед Ганком, гарних очей, у яких вона знаходила очі бабці Замислави, Касандри і Флора і ще цілих поколінь якихось невідомих предків. Кілька разів до млина навідувалася пара закоханих голуб'ят Цицилія і Наркіз зі своїми чорнявими вже дорослими синами і з Вандою.